Заклади, заклади власний сад про інвестиції в себе. І тут є епіграфи. Твоїм самоствердженням повинно бути я важлива, я важлива завжди. Не як що, не за умови що, а я важлива завжди. Крапка. Чимаман Донгозі Адічі, Люба і Джеавеле. І Будда. Стат від Будди, епіграф від Будди. Ви самі, як ніхто інший у Всесвіті, заслуговуєте на власну любов і прихильність. Найважливіше у твоєму житті це ти. Дуже банальна істина, але багатьох з нас цього не вчили. Нам від дитинства втв... втовкмачували, що важливо бути хорошою дівчинкою, важливо добре вчитись. Не зовсім зрозуміло, правда навіщо, якщо наступним пунктом завжди йшло, вдало вийти заміж. Важливо подобатись чоловікам і знайти того самого, важливо обов'язково народити дітей і бути їм хорошою мамою. А чоловікові. Хорошою дружиною і неадмінно чудовою господиною. Все це, звісно, непогано, але де в цьому переліку ми самі? Де наші бажання? Де наш власний спосіб проживати життя? Де тут ми як особистості? Ну, цікаво, якщо взяти, ну, знову ж таки, особливо, якщо взяти до уваги, що на цьому тижні якраз відос виходив про поради, які повинен був проговорити батько. А ну, от коли хлопчикам дають батькі поради, де там їх бажання? Де їх власний спосіб проживати життя? Де вони там як особистості? Яскільки мало кого нас з маличку навчали поважати себе і власні бажання за визначенням без якщо і коли, нам доведеться вчитись цього з нуля. Це справді складно, як складно опанувати будь-яку нову дисципліну. Але це дасть значно більше плодів, ніж будь-яка інструкція на тему, як бути мудрою дружиною чи дівчиною мрією. Бо вклад у себе – це єдине, що гарантовано дасть плоди. Може не так швидко, може не так просто, але плоди з'являться. І усі вони належатимуть винятково тобі. Ще одна правда в тім, що здорові-зрілі стосунки можна будувати лише з позиції дорослої, цілісної і сформованої людини, яка знає, що їй потрібно, як саме. Багато з нас довго вірили, а може і досі вірять, що бути у стосунках – це ніби мати фею хрещену, яка прилітає і перетворює гарбузи на карети, а що на візників. Тобто робить наше життя кращим, більш наповненим і гармонійним. Але сидіти в очікуванні чарів, а потім натягувати на партера костюм феї хрещених з усіма атрибутами і сподіваннями – контрпродуктивно. Насамперед тому, що це робить нас слабкими і вразливими. Якщо без стосунків наше життя буде порожнє і сіре, то ми так чи так станемо від них залежними. І знову під час читання треба випускати кішку з кімнати. Хоча її можна зрозуміти, коли вслух читаєш такі книжки, хочеться з'їбатись з кімнати. Так ось. Насамперед тому, що це робить нас слабкими і вразливими, Якщо без стосунків наше життя буде порожнє і сіре, то ми так чи так станемо від них залежними. А залежна людина не спроможна приймати адекватних самостійних рішень. Усі її рішення крутяться навколо того, щоб не втратити об'єкт, від якого вона залежить. І навіть якщо чари раптом розвіються, вийти зі стосунків залежності не так просто. Адже надія, на жаль, помирає останньою. Коли ти сама можеш дати собі все, чого потребуєш для комфортного і наповненого життя, то партнер стає вишенькою на торті. Тим, що збагачує твій світ, але не його стержнем, не підкоряє його собі. Якщо вишенька раптом зникне, твій торт не стане менш смачним. І ні, це зовсім не захищає від душевного болю. Розрив прив'язаності завжди завдає страждань. Але одна річ – бути цілісною, самодостатньою людиною, яка почуває тимчасовий біль, а інше – стояти перед серед уламків, коли тримальні конструкції твого життя, як емоційні, так і суто матеріальні раптом обвалились. Але годі вмовлянь. Бути багатою і здоровою однозначно краще, ніж бідною і хворою, що до цього ми визначились. Прийдемо до конкретики. Що можна утнути, щоб стати цією напівміфічною, вільною, незалежною жінкою? На це запитання я маю відповідь, і скоро ти її прочитаєш. Але хочу зазначити, що такі поради і пишуться, і читаються з висоти життєвого досвіду. А ті, кому б знадобилось найбільше, наймовірніше, ніколи до них не дослухаються. Що ж, кожному власні гулі, досвід і уроки. Ці переліки, однак, мають певну терапевтичну цінність, хоча б тому, що з ними можна звірити своє сьогоднішнє життя і зрозуміти, над чим ще можна було попрацювати і що досі можна переграти. Отже, що важливо зробити до шлюбу або виходу в світ великих стосунків? Перше. Зрозуміти, що в твоєму житті немає не буде нічого важливішого за тебе. Зрозуміти, що цінні взаємин завжди нижче цінності і значущості твоїх бажань і потреб. Чоловіків на світі дуже багато, вони будуть приходити і йти геть, а другої тебе і другого життя в тебе точно не буде. Друге. Провалити всі батьківські очікування, відірватися від своїх батьків та сім'ї, ти ніколи не зрозумієш, хто ти, чого ти хочеш, поки старатимешся бути хорошою донькою чи не стемеш на собі хрест нехорошою. Це ж ніяк не означає, що з батьками треба сваритися чи пристати спілкуватись. Йдеться радше про спробу знайти незалежність за межами їхньої сім'ї, не стрибаючи з маминої спідниці, за пазуху чоловікові. Коли стосунки з чоловіком стають шляхом шляховому втечі від батьків, вони вкрай часто складаються вдало, хоча іноді, звісно, щастить. Пожити самі. Навчитись самі себе розважати і залагоджувати власні проблеми. Перестати боятись монстрів під ліжком і завести нічник. Розібратись, яка їжа тобі до вподоби як конкретно має бути розкладений посуд на кухні. Намацати власний ритм дня, звички, те, що для тебе важливо. Навчитись робити собі добро, оформити простір на власний смак, готувати те, що любиш, віднайти власний комфорт і вподобання. В малому і великому. Навіть якщо місце дії твоєї незалежності – ліжко в гуртожитку. Завести мережу соціальної підтримки, яка в разі чого зможе тебе підхопити. Друзі – це ключ до щастя. Друзі – це сім'я, яку ти можеш обрати сама. Друзі – це чудово збути час. Це спільні радощі і розділені гори. Це взаємодопомога і спільна підтримка. Друзі – це той фундамент, на якому твоє життя вистоїть, якщо решта в нього розсиплеться. Вкладати у розвиток. Кожної з нас власний шлях і власні цілі. Але намагайся якнайшвидше зрозуміти, яка в тебе мета і що потрібно для її досягнення. За будь-якою незрозумілою ситуацією вкладай у себе і своє майбутнє. Вчі мови, професійно розвивайся, вкладай сили в хобі, захоплення. Ніколи не знаєш, коли і як вони тобі знадобляться. А ще не бійся робити те, що тобі ніколи не знадобиться, але подарує радість, відпочинок і задоволення. Витрачай гроші на курси, книжки, подорожі, здоров'я. Твоє професійне зростання, твій кургозір – це завжди найкраще з того, що варто вкладати кошти та зусилля. Навчитись заробляти гроші у спосіб, який тобі щонайменше неогидний, а бажано ще й дарує задоволення. Ще важливіше – навчитись рахувати гроші і працювати з особистим бюджетом. Це потрібно і для того, щоб жити відповідно до своїх достатків, і витискати максимальну якість життя зі своїх даних, і для того, щоб добре зрозуміти, скільки ти вкладаєш в стосунки з іншими людьми. Рахувати витрати на стосунки з чоловіками, і твердо оцінювати збитки і прибутки – це не меркантильність, а здоровий глузд. Завести звичку – завжди мати план «Б». Фінансову подушку, розміри якої невідомі нікому, крім тебе, навіть якщо це зовсім невелика сума. За можливості власне житло, хоч би як хотілося його продати задля розширення спільної з партнером житлової площі. Друзів, готових підтримати. Варіанти виходів з будь-якої незрозумілої ситуації, навіть за умови, що вони поки цілком зрозуміли всі, всі навеселками. Розібрати з власними емоціями внутрішнім світом. Найпростіше це зробити за допомогою психотерапії. Психотерапія – доволі нове для наших країв поняття. І, багатьо, і багато хто і досі вважає розмови з психологом зайвими дурницями. Але саме терапевт чи терапевка може допомогти тобі розібратися з тим багажем установок ідеї почуттів, які ти винесла з дитинства і юності. Далеко не всі складові цього вантажу корисні для нас. Багато з них можна відкинути і рухатись далі щасливішою людиною. Терапія особливо потрібна, якщо у твоєму минулому є досвід насильства, цькування, Складних родинних обставин, втрат, залежності у тебе чи у близьких, алкоголізм чи наркоманія, катастроф, нещасних випадків, зрад тощо. Такий досвід залишає шрами, які не можуть не, позна... не позначитись на поведінці і емоціях. Зрозуміти, що тобі потрібно в сексі, для цього не обов'язково мати зв'язки з великою кількістю партнерів і здобувати досвід, хоча це, звісно, зайвим не буде. Досвід статевих стосунків з різними чоловіками допомагає зрозуміти, що тебе збуджує, на що ти не готова погоджуватись, і які ти, в принципі, функціонуєш у цій царині. Але якщо для тебе це з якихось причин неприйнятно, все одно дуже важливо вивчити власне тіло через мастурбацію, експерименти, різноманітні секс-іграшки, читання відповідної літератури, як суто навчальної, так і еротичної. Коли знатимеш, що і як тобі подобається, ти зможеш донести це до майбутнього партнера і не миритись з поганим сексом лише тому, що ніколи не мало хорошого. І, до речі, непогано також дослідити сферу власних фантазій там можуть ховатися цікаві сюрпризи. Наприклад, що тобі подобаються жінки, чи що традиційний секс з проникненням, чи секс у принципі тобі не цікавий, і це абсолютно нормально. Десяте. Натренуватись, обирати себе, поважати власні бажання і небажання. Навчитись говорити ні. Такі прості формулювання, але за ними ціла прірва роботи. Майже кожну з нас з малку вчили бути зручною. Поступатись, турбуватись, погоджуватись, жертвувати. Пам'ятаєш одним з найжорстокіших, образливих слів нашого дитинства, було егеїстка. А от поважати себе і діяти з огляду на власні інтереси навчали далеко не завжди. Комусь пощастило, і вони швидко навчили жити власною правдою, а комусь треба вчитись довго. Не сидіти над телефоном, бо він має подзвонити, або перейматись власними справами – не скасовувати всі плани, бо він раптом вирішив приїхати, а полежати на дивані з книжкою, як і планувала. Не відмовлятися від перспективної роботи в іншому місті, бо тоді доведеться розійти з ним. Не готувати лише те, що смакує йому, а робити так, як ти звикли, як зручно саме тобі. Не погоджуватись на те, що тобі некомфортно, неприємно, непотрібно чи просто не хочеться. А ще, і це дуже важливо, не намагатись себе змінити, вважаючи, що варто лише постаратись і мені все це сподобається. Я звикну. А також, що всі нормальні дівчата так чинять. І якщо я цього не зроблю, зі мною ніхто не захоче стосунків. З таких старань рідко виходить щось здатне ощасливити. Навчитись себе тішити. Можете, і чула такий вислів, не коштувала нічого солодшого за редьку. Його вживаючи до людини, яку життя не геть не балувала. Так от, якщо ти не куштувала нічого солодшого за редьку і віддаєш функцію перетворювати життя на свято підрядникам, тебе буде дуже легко купити на красиві слова і яскраві жести. А ще легше – упіймати на гачок залежності. ти себе твій прямий обов'язок, не більше і не менше. І лише ти знаєш, як це, які це мають бути задоволені. А якщо не знаєш – розберись. Когось звисіляє смачна і красиво подана їжа, Когось ароматна кава у красивому поперевому горнятку перед роботою. Щось начебто непотрібне і непрактичне, але воно підвищує якість життя. Комусь важливо бути оточеним красою, вкладатись у свій дім. Комусь багато подорожувати, хай навіть у дуже бюджетний спосіб. Танцювати, вишивати, спілкуватись з подругами за калихом вина, ходити на тривалі прогулянки, читати, пекти, слухати музику і підспівувати, відвідувати лазню, бігати, займатися йогою чи боксом. На світі... Мільйон задоволень. І ти неодмінно маєш знайти свої. Організувати все так, щоб у твоєму житті задоволення і радощі не закінчувались, а головне не залежало від присутності в ньому інших людей, як от чоловіка чи сім'ї. Те саме, до речі, стосується і турботи про власне здоров'я і психологічне благополуччя. Все це має стати першим пріоритетом задовго до того, як ти спробуєш дбати про когось ще. Можна продовжувати і продовжувати. По цеглинці, розбираючи все те, з чого складається доросла незалежна людина, спроможно потурбуватись про себе готова до зрілих стосунків. Попри те, що в цьому переліку багато слів «повинна», він не є черговим списком того, що ми жінки винні суспільству. «Повинна» тут радше означає, твоє життя складається краще, якщо. І важливо не забувати ще одного – всі повинні з цього переліку стосуються не тільки холостячок, які лише готуються до серйозних стосунків. Вже в стосунках з чоловіком теж важливо залишатися собою, не ставити любов і сім'ю в центр Всесвіту. І не віддалятись від подруг і друзів, не замикатись в колі сім'ї, не кидати хобі і надалі захоплюватись улюбленими справами, приділяти достатньо часу на себе, на відпочинок, на здоров'я, на те, що дає задоволення. Продовжувати діставати позитивні емоції не лише від стосунків та сім'ї, надалі цінувати себе, власний час і зусилля, мати власний бюджет або хоча б подушку безпеки, розвиватись, мати власні цілі і мрії, поважати власні потреби, не терпіти несправедливості і, головне, не жертвувати власними інтересами, не зраджувати мрій, не забувати бажань. Стосунки – не центр життя, вони не визначають нашої цінності. Ти важлива і цінна, і залишишся, така назавжди, незалежно від того, чи є поруч з тобою чоловік, чи є в тебе діти, секс, сім'я. Ти достойна поваги і хорошого життя, просто тому що ти це